Varsågod. Och där hade vi tystnad, den också då. hoppas jag. Ja, precis. Perfekt. Men då samt som det tar och att lyssna på lite musik. Och nu är det dags att bli lite kärleksfulla. Det passar ju bra när ämnet har varit rosa liksom. Eh, vi ska lyssna på en kille som heter Sam Hart. Som har skrivit en väldigt gulligt musikstycke. Som kallas Mario Kart Love Song. Och precis som det låter som så är det här alltså en kärleksberättelse från Mario Kart universumet. En lika fyndig som vacker låt i mina öron. Och eh, den går så här. Annars är jag helt på off topic Tänker du att det är Mario Kart Love Song, eller Mario Kart Löv Song? Nej, Mario Kart Love Song Okej, ja. <laughs> Detalj menar jag, jag ska bara skriva på det, det här ska här. in efterlåten sen då, så Shut up Jag vet, jag börjar mellansnacka här så det här klipper du bort ja. Jo men nu ska jag prata igen mm, Nu är jag tyst Vi kommer att länka till den här låten På Youtube Samt eh, ett annat ställe, jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter, där du kan köpa låten och ladda ner den. Utöver det så kan man ju också nämna att det här är en så kallad FPS-låt. Uh, finns på Spotify. Uh, uh, uh. Uh, <laughs> vi lägger upp en länk till, till låten på Spotify också. Ja, och så är det sagostön. <laughs> finns på Spotify. <laughs> det sämsta jag är Ja men alltså, grejen var att när jag skrev så tänkte så skrev jag bara snabbt och var det vart det är FPS för att markera att den, jag skulle nämna att den finns på Spotify. bara, FPS. <laughs> ah. mm. <laughs> <laughs> uh, va, har vi någon Loranga, älskling? Nej, det har vi ingen. Det <laughs> smakar en röv. Jag når inte längre. jag kan göra det sen. Man gör bara fel. Då köper man läsk, så köper man fel läsk. Fan. Vad köpte du för läsk? Loranga. Det är skitgott med Loranga. Alltså, jag tycker inte det nu när jag sitter och dricker det. Jag tycker det är du ska dricka Apensinsaft med loka blandat. liksom. Ja, ah, det måste vara en dålig Loranga. Du ska dricka Loranga och så ska du äta marcipan. Nej. Uh... Uh, vad heter det? Inte marcipan. Vad heter det, fan? Mazarin. Mazarin och Loranga? Ja. Vasas Loranga, eller? Det finns säkert någon till också För Vasa brukar ta så här. andra sorteringen känns som... Känner du inte till det här med Loranga och masarin Nej Har du inte läst Maria Gripe? Loranga, Mazarin och Dardan Nej De som har tigrar i Ladugården? Nej Åh gud, det är världens bästa barnbok Ja, <laughs> det missar jag Det är skitgulligt Om du går på Café Hugo i Uppsala Och beställer en Loranga och en mm. Så borde det kosta 30 kronor 15 för Läsken, 15 för Mazarinen Mm. Men då har de en gömd deal där att Om du beställer exakt den här kombinationen Blir det halva priset för Datanjang betalar resten <laughs> Det står det är ingen reklam för det, ingenting det Det är bara råkar du beställa just det här Då vet de att då blir det 15 spänn istället för 30 All right Fan vad gud. Ja. Nä, Det är en saga jag missar helt faktiskt Nu ska vi gå in på saga då Ja, <laughs> kör hårt Gusta, innan du sätter igång Mm Eh, introducera gärna vad Final Fantasy-sagan är för någonting för nya ja. lyssnare. Ja. ja, det gjorde jag sist också. Så när ja, jag, jag vet, jag bara på ytterligare en gång. <laughs> då är det dags att öppna sagaboken igen. Och för nya lyssnare då, så kan jag berätta att jag spelar alltså Final Fantasy 7 för första gången. Och varje vecka berättar jag hur det går för mig och mitt party i mina resor i den här världen. Senast vi hördes så hade vi precis tagit oss till staden Norra Corell och som jag sa då så blev vi ganska illa bemötta. Det här visar sig nämligen vara Barretts gamla hemstad och tydligen så är det han som bär ansvar för att staden numera ligger i ruiner. Han är i alla fall duktig för att beskylla sig själv och eh, vi blev även bemötta av ett par nissa som faktiskt slår Barret och ja, riktigt spyr galla över honom. Vi går runt i staden och pratar med de få som faktiskt vill prata med oss. En av gubbarna berättar att han mer än gärna skulle bege sig ifrån staden och att han i så fall skulle använda en buggy för att först korsa en öken och sedan floden som delar upp två kontinenter. En annan kille berättar att han sett en lång man med mörk och gå förbi tidigare och att han var på en tatuering med en etta som motiv. Jag undrar vem det kan vara. Vi handlar lite vapen och handlar lite utrustning och kommer sedan till en tågstation som leder till The Gold Saucer. Ett ställe olikt allt annat kan jag väl flika in med. Innan vi går ombord tåget så berättar Barrett lite av hans mörka historier. Han berättar att han bodde i Correll, alltså inte norra Correll utan Correll. Då. En fattig liten stad som alltid hade sysslat med kolurvinning. Vi ser då hur en rad olika invånare i staden överväger hur, om det ska, avveckla den här urvinningen och istället börja jobba med då. Och den enda personen som egentligen är emot det här beslutet han kallar sig för Dine. De övriga invånarna övertalar honom och menar på att Schindra faktiskt har lovat att alla invånare bör ha framtiden säker när makareakten är färdigbyggd. Så invånarna byggde reakt och tror om att deras framtid skulle bli ljusare och lyckligare. Eh, det här hade de dock väldigt fel i. Medan Barrett och Dine var bortresta en dag så anlände kindra trupper till staden och brände ner allt. Från byggnader, för, från byggnader och träd till människor och barn. Allt försvann i branden, berättar Barrett. Släktingar, familj, allt. Vi återkommer till nutiden och samtliga partmedlemmar som lyssnat befinner sig i en mindre chock. Cloud frågar varför Kinra gjorde så här, vad de hade för motiv med agerandet. Och Barrett berättar då att det var en motaktion mot en explosion som hade inträffat vid en reaktor. En explosion som Kinra menade var stadsinvånarnas... Fan vad jag sluddar. Det var en motaktion mot en explosion som inträffat vid en reaktor. En explosion som Kinra menade var stadsinvånarnas fel. Och att det var en rebellgrupp som låg bakom allt sammans. Berret berättar att han sedan den dagen levt med ångest över att han tillät Kinra tillträde till staden och att han aldrig har kunnat förlåta sig själv sedan den dagen. Han är enligt egen utsaga fylld med ångest och hat gentemot sig själv och framförallt mot Kinra. Här blir vi avbrutna av en man som menar att vi måste ombord tåget om vi vill, om vi vill färdas till The Gold, gold Saucer. Då. Eh, vi kliver ombord och fraktas upp i ett stort torn till The Gold Saucer och... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det här stället samt så. Ett nöjesfält är det bästa jag har kommit till. Jo, men det tror jag är ganska... Ett... ska man kalla det? Ett mörkt Disneyland. Ja, på något sätt. Alltså, det är inte mörkt rent estetiskt. Det är väldigt så här plingplångigt och glatt och rosa och guld och... Väldigt färgglatt. Men ja, det handlar ju om vadslagning i stort sett hela tiden. Mm. Man kan slåda på chock och på tävlingar. Man kan ställa upp i en arena. Och, eh, det finns en hel del att göra. Jag har inte möjlighet att utforska allting vid det här tillfället. Men jag misstänker att vi kommer komma åter till det här stället så småningom. Det man konsekvent kan säga det är väl att det finns dels erbjuds bjuds det på en del minispel av sig själv i Gold Saucer. Mm. Sen är ju också att när du har betat av ett minispel så finns det ju också tillgängligt här. Så går du in i arkadhallen så finns det ju ett motorcykelspel till exempel. Där du ska försvara en bil mot eh, ankommande... Alltså ja, du känner igen det från när du flydde då i Shindra Tower tidigare. Precis, precis, Ja, det första vi får göra där för att få tillträde till det här området är att eh, betala lite av våra surt ihopsamlade pengar. För att, ja, för att få komma in då. Eh, Antingen så kan man betala 3 000 gill och få gå in en gång. Eller om man då hade, som jag inte har i det här fallet, 30 000 gill. Så får man fram, eller tillträde för all framtid. Ja, vi kommer in. Och som jag tidigare sa så finns det en hel del att göra. Och ganska snart så vi röra bort mig, inte helt oväntat. Vi träffar dock en man vid namn Dio som visar sig vara ägaren av hela nöjesfältet. Och han frågar Cloud... Om han vet vad svart materia är för något. Men när Cloud svarar nekande skrattar bara Dio och menar på att han inte är så lättlurad som vi verkar tro. Dio har nämligen färskt i minnet att en man i Clouds ålder tidigare kommit till frågat efter svart materia. Och när Cloud sedan frågar hur denna man såg ut då, så får vi inte helt oväntat veta att han hade en lång svart rock och en tatuering med en etta som motiv. På ett annat ställe träffar vi en lustig filur som kallar sig själv för Kate Sith. Eh, han påstår sig ha möjligheten att spå våran framtid men imponerar inte vidare mycket på det inledningsvis. Eh, efter ett tag så får vi dock meddelandet att det, det som vi söker kommer bli vårat men att jag eller ja, Cloud kommer att förlora något vi håller kärt. Kate Sitt menar att han aldrig fått ett liknande meddelande förut eh, och han är väldigt förvånad ja, över det han har fått läsa. Det. Han blir också nyfiken då, och bestämmer sig för grund av detta för att följa med oss. Och helt plötsligt av en ny partymedlem, vare sig vi vill eller inte egentligen. Vi kommer så småningom till en typ av arena där vi kommer så småningom till en typ av arena där en Shinra-soldat faller död framför våra ögon. Vi fortsätter in i en byggnad och ser att en massaker har inträffat. Först tror Ares att det är Sephiroth som ligger bakom. Men Cloud upptäcker snart att de döda som ligger där de har kulhål i kroppen. Och han vet av egen erfarenhet att Sephiroth aldrig skulle använda en pistol eller ett gevär. Eller. Han har ju sitt massiva svärd och det är väl det han väljer att använda. En av offren är fortfarande vid liv och han berättar att i hans sista minuter att det var en man med en kulspruta som arm som orsakat allt detta. I samma stund då så, så säger Ares att... Det kan väl inte vara han syftar syfta då på Barrett. För Barrett har ju som bekant en kulspruta som, som vänsterarm. Eller är det högerarm? Det är höger, tror jag. Ja, vi kommer till det snart. Mm. <laughs> Strax efteråt så står stormas rummet av folk som jobbar på området. Eh, Dio i täten då, såklart. Eh, alla dem, de beskyller Cloud och hans party för det som har hänt. Och efter en liten... Eh, ett litet flyktförsök så fångar de oss och kastar ner oss i Corrells fängelse. Fängelset är väl egentligen ett stort område öken har jag tolkat sig eh, Och här påstås var det vara omöjligt att fly. Eh, det dröjer inte länge när vi träffar Barrett och han är ju mer arg än någonsin. Efter att han har lugnat ner sig lite så går vi in i ett hus och där berättar han återigen en liten bakgrundshistoria som vi givetvis får följa med på då. Vi, så, vi ser då hur Barrett och Dine är på väg hem och vi blir möta av en av eh, Corells invånare som berättar att staden är under attack. Från en klipp av sats ser, ser de båda hela sin hemstad stå i lågor och de hinner inte mer än att vända sig om innan kindra dyker upp och avrättar mannen som varnade dem. De försöker också skjuta Dine och Barrett men de lyckas fly. Kommer ut på ett smalt klippparti och verkar vara i säkerhet för stunden. Men då dyker en kvinna vid namn Scarlet upp. Och skäller på sina trupperna för att de skjuter så dåligt. Äh. Med ett skott så får de Dine att tippa fotfästet och falla. Men Barrett är snabb, snabbt fram och hinner greppa en av hans armar när han blir hängandes i, i Barretts arm. Då, så att säga. Scarlet siktar in sig och skjuter sedan av Barretts arm. Och Dine faller handlöst ner i avgrunden. Det här är orsaken till Barretts högra arm består av ett givär och tydligen har Dine också överlevt fallet och fått samma modifikation. Det här var någonting som Barretts läkare berättade för honom att han var inte den första med den här modifikationen. Så att säga. Det är också Dine som visar sig ha varit den som har skjutit alla vid The Gold Saucer och han är även den som styr över Corrells fängelse. Han är väl lite av en maffiaboss där kan man säga. Barrett tror nu att han kan övertala Dine att slåss på deras sida så vi ber oss ut för att leta efter honom. Och efter lite snokande runt området så får vi veta att chefen då som de kallas, eh, det högsta hönset, finns i de allra nordligaste delarna av området. Och mycket riktigt så träffar vi Dine eh, allra, norr, allra mest norrut i, i området vid en eh, klippavsats kan man säga. Och där står han och skjuter helt blankt rakt in i en stenväg. Han blir inte vidare glad över att få träffa Barret snarare det motsatta och Barret frågar honom varför han mördade alla de här människorna i Gold Sorcer, Och då får han bara varför inte till ett svar. Det blir allt mer tydligt att vi inte kommer kunna övertala Dain att slåss med oss. Istället är det Barret som ensam får slåss mot honom i form av en, en ny boss helt enkelt. Barret klarar fighten ganska bra mycket tack vare hans limit break attack som i stort sett avgör hela striden egentligen. Eh, när Dyn är besegrad börjar lugna ner sig och berätta att han aldrig kommer bli sig själv igen. Eh, här visar det sig att Marlene i själva verket är Dines dotter och Barrett då har vakat över, över henne. Jag antog idag att Marlene var Barretts dotter i ett tidigare avsnitt men här blir jag motbevisad. Dine menar dock att hans liv numera är så nedfläckat att han inte skulle kunna rå över sin egen dotter Han ger Barrett ett föremål som han ska ge till Marlene tar sedan några steg tillbaka och kastar sig ut för stupet för att ha sitt eget liv Barrett sätter sig ner på knä och konstaterar att hans liv inte är det minsta mer värt än Dines och att han inte heller är värd att få bära omkring på Marlin. och sen så sätter han sig ner och skriker ut ett Förskräckligt får man väl säga att säga Vrål Alla all, all aggressioner Alla Efter det här så börjar vi jobba För att försöka komma ifrån det här fängelset Och det visar sig att det enda sättet Att göra det är att ställa upp i ett sånt här Chocobo Race Tillbaka i Gold Saucer. Och då måste man dessutom ställa upp med sin egen Chocobo Hur tycker du att den här Längden är Samson Om jag ska sluta här Lite kort men ska man... Ja, jag upptäckte det jag och nu Men nu är jag klar, det var jävla mycket text Men gick jävligt fort att gå igenom Men vi kan ju snacka lite om det Eller har du spelat mer än så här Ja, jag spelar. Jag har sett Red 13s Eller Red 13s Bakgrundshistoria och sett hans pappas Stenfigur Allt det där, så jag skulle ju nästan kunna Höfta dit, men det blir mycket som jag missar då Egentligen Alltså det är dumt att inte är förberett i så fall För jag tycker att det är lite kort nu alltså, Så jag tycker att du har tagit väldigt små Bitar jämfört med tidigare Jag tycker att jag har gått in jävligt grundigt För alltså Jag skulle ju använda mig av den här summeringen Som jag har använt mig av tidigare Och då hade det blivit typ En tredjedel av det här Så jag fick leta upp Youtube-klipp När det var en sån här playthrough Läsa dialog För att kunna, kunna återberätta någonting Vad ska jag säga det hände det... Jag tycker att du går långsamt fram För det finns så mycket, mycket mer kvar I spelet som händer mm, Alltså, om vi bara tar det här i det här avsnittet Menar du det? är allmänt de senaste avsnittet Det går, det går ganska sakta Jaha. Du tar korta partier i taget Om man jämför med tidigare Ja, Jo, men så är det ju Det är väl, kan väl bero på att det finns mer att berätta Ja, det kan ju vara det också Ja, men fan, vi kan sluta här om du vill Det är absolut inget fara att säga sådär eh, Vad sa jag? Uh, Chocobo Race med Du Du skulle ju kunna ta i och för sig att du, att du för jag antar att du har gjort Chocobo och liknande också då. ja. och eh, snackat med Dio efteråt och allt sånt där och att jag har fått Buggin då att jag ska avsluta så. där att du får vad? Buggin ja just det. ja, men kör fram till Buggin det känns bättre i så fall om du tror att du fixar det Ja, jag, jag, det får jag ju säga stopp om jag gör fel. Jag kommer inte ihåg detaljer i alla fall så jag tror att jag är bättre koll om jag har. Det var ju länge sedan det här nu alltså. Eh, vi ska se. Vad sa jag sist då? Ja, eh, vänta där. Chockade. I sammanfängelse så, så får vi hjälp faktiskt av en kvinna som jag, jag kommer inte riktigt ihåg namnet på någon nu men i grunden så handlar det väl om att Barrett... I sin ilska faktiskt hotar sig fram en lösning. Och vi får vi får tillgång till en Chocobo som Cloud får ställa upp med i The Gold Saucer tävlingen då. Lyckligtvis så lyckas denna Chocobo faktiskt vinna. Jag, jag vet inte om jag hur tur här eller om det här är ett väldigt enkelt parti. Och jag vet inte hur det skulle gå om jag hade misslyckats heller. Men jag vinner och i och med att vi har vunnit den här Chocobo-tävlingen så får vi också ja komma ur fängelse igen. Jag vet inte, är det här liksom den regeln som de har på det här nöjesfältet att är man i fängelse så måste man vinna ett Chocobo Race. Kan du svara på det <laughs> Jag tror inte det så satt i så att det är så det funkar men jag tror att om man vinner så, så har man en chans att komma ut. Typ. Precis. Ja. Så ska jag också tillägga att jag har aldrig förlorat det där Chocobo Racet, så att jag tror jag vet inte som det går, med skvällig. <laughs> Nej, man, man, har, man kan ju dels tävla passivt så att säga, så att det, det sköts automatiskt allting. Och det, det gjorde jag väl ungefär halvväg, halva loppet, allt som allt. Eh, sen ha, när, du, när du springer manuellt då med en Chocobo så kan du välja att ja, ha en liten boost då och rusha ifrån alla. Men då, då tappar den ofta flåset. Så att man lär vara lite försiktig med det. Men det var ju som sagt inte vidare svårt. Jag, vet inte om det kommer, jag misstänker att det kommer förekomma fler Chocobo -lopp, eller tävlingar i framtiden. Eller vad säger du? Inga stora mässiga faktiskt. Inte? Nej. Typiskt, ja. När vi alla kommer ut ur det här fängelset då, så, så är vi lite gladare till sinnet i alla fall. Och ja, hur fan är det sen? Får vi bara en, en, en Så alltså, Ni snackar i med Di om det här med svart materia. Du får väl till och med materia av honom? Det har jag ingen... Problemet är att det här var alldeles i slutet av en, en spelsession som var väldigt länge sedan, typ en och en halv, två veckor sedan. Och sen har jag en ny spelsession där jag gjort. Och där börjar jag precis när jag fått buggen. Okej, okay, men kör, eh, gör en fin avrundning av att du slutar med att du vinner racet, typ. Mm. Så kan vi ta det därifrån. Så får jag forska lite sen. Mm, precis. Och när jag har vunnit det här Chocoboracet och vi har tagit oss ut från Corrells fängelse så känner jag att det här räcker för nu för stunden. Så jag kommer inte att berätta mer än så här för den här veckan. Jag känner mig så väldigt nöjd med att vinna det här loppet ändå. Va? Så troligtvis så är vi på väg ifrån i alla fall fängelse men troligtvis också The Gold Saucer i det här laget. Och nästa vecka eller i nästa avsnitt så får ni se hur det gick eller hur, ja, hur det har gått. Lite starkare avrundning, kom igen Tom. Ja, vad, vad ska jag säga då? Nej men säg det så, men du behöver inte säga det så osäkert. Så får ni se uh, hur det har gått. Uh. Lite mer balls. <laughs> <laughs> kan, oh. Du kan ta det från bara. Vi kommer antagligen ta oss ut ur goldsåser, men det får ni veta mer om nästa vecka. Alltså bara något sånt. Och Så att vi kan göra en bamba bam direkt efter, det vill inte prata lite om. Bara så att vi får en, en ordentlig avslutning av sagan så att vi kan ta en diskussion om det behövs eller gå vidare. Vad skulle jag säga nu? Ut ur, Sof ut ur Gold Saucer vet än så länge inte. Nästa vecka får vi se. försvann där du. Ja, eller så var det du som försvann. jag var online, du bara blev connection lost. Ja, jag var online hela tiden jag också. Jag såg, jag såg inte om, om du var connection lost eller inte, men den var det grön hela tiden när jag plötsammer. Ja, ja. Före uh, det var du som var så läst på min avslutning. Alltså. <här> <här> <här> Nej, så gillar jag det inte. Uh, du skulle precis börja med din avslutning, där klippte du ut. Om vi nu kommer ifrån det här Gold Saucer och ut på kartan igen Det är ingenting som jag vet för stunden Det får ni faktiskt veta i nästa veckas avsnitt Så, vill du mm. prata lite Allmänt om spelet nu Eller ska vi direkt gå vidare? Det känns som att vi kan fylla ut lite va? Det kan behövas, jag några... har du Har du startat, är det en och samma inspelning Fortfarande här eller? Jag kör som alltså, första halvan Fram till musikbreaken i en inspelning Sen resten kör jag också som en Ja, så det gjorde ingenting att samtal samtalet bröts nu. Ja. Det blir en enda samma fil, det håller Bra. Ja, men vi tar lite allmänt snack då. Mm. ska jag börja, eller ska du börja? Jag kan börja faktiskt. Ja, ja om, om du nu kommer ihåg det, Samson, så lovade ju jag att jag skulle vara duktig till den här veckan. Och eh, visa fram lite vad jag har för... Eh, för items och för, för materia och sånt. Ja just det, det här har jag varit sugen på att veta att ta. Tyvärr så har jag inte varit så duktig då. Nej Anders. <laughs> det var faktiskt så att jag helt enkelt, precis som du faktiskt, glömde bort det här. Och insåg väl den nu när jag inledde att jag skulle berätta om sagostunden. Så ja, tyvärr. Det blir du? bakläxad alltså, ja. nästa gång du sätter dig med spelet och du som plockar upp din inventory och börjar anteckna. Fy fan, du ska få veta var varenda siffra. Jag lovar det. Ja, bra, perfekt. <laughs> Allmänt så tycker jag att det känns lite ändå som att det har börjat ha hända saker. Eller, jag vet inte. Det många partier på Gold Saucer så, så känns det sekt. Det ni som lyssnar kanske tycker att det tar jävligt lång tid för mig och det gör det. Och det är för att jag irrar omkring. Och jag har givit omkring i Final Fantasy 4 och 6 också Men då är jag ändå liksom kommulös på något vis Så känner, Det känns som en segare gyttja på något vis I Final Fantasy 7 Det är väl överlag öppnare skulle jag vilja säga Ja alltså, det är väl. Det finns mer utrymme att springa omkring på Än vad det fanns i 4 och 6 sedan. Sen ser jag det ju också eh, Det finns många partier I sjuan där man liksom De har med flit gjort det så att här Om du vill så kan vi stanna upp och springa omkring En massa innan vi går vidare Mm. och om man inte är en som känner för att utnyttja det då blir det bara jobbigt att så här, leta på rätt ställe att ta sig vidare på Precis. Gold Saucer är ju det primära exemplet där för det finns ju otroligt mycket att göra Det har varit kvar ett bra jävla tag också kan jag säga man, man, man har en tendens att spendera väldigt mycket tid, dels för att en del av de bästa itemsen i hela spelet finns här okay. eh, Till exempel då, den här Battle Arena där du möter en serie fiender om du så att säga klarar hela serien fiender så avslutar du din runda och så får du en viss poäng mm. om du inte lämnar Battle Arena utan stannar där och fortsätter slåss så får du mer poäng och så får du mer poäng för varje gång och till slut, ifall du fortsätter riktigt länge så kan du få köpa, eller du byter in dina battle points då, mot ett item som heter W summon mm -hmm. och det är så en så fantastisk sak, allting som heter någonting med W, det är så Materia som ger dig En extra menyval När du är i fighting-menyerna mm -hmm. Och det finns W-item W-slash W-magic Och W-summon Och det den gör är att den ger dig Helt enkelt möjligheten att göra två saker samtidigt Så har du till exempel W-summon Så får du lägga två summons på rad Åh oh, jävlar Det är otroligt bra, finns även ett litet fusk med det Ifall du har W-item <laughs> Okej okay. Jag ska inte beskriva för dig hur det gör Men det går att, så att säga Missbruka funktionen så att man får 99 av alla items man har Jävlar. Ja, jag kommer väl säkerligen Att återvända till goalsåser Om jag nu tar med därifrån en gång men vi, vi, vi försöker hitta hitta Sephiroth va? Mm. Och han har ju redan passerat där Så vi vill vidare Och det känns som att nu är vi på väg att dra därifrån Vilka är du har ditt party nu? De jag primärt använder det är ju Cloud, Barrett och Tifa. Sen har jag ju Aris och eh, Kate Zitt och eh, ja, den här vargen eller hunden eller vad det är, Red 13 Det är väl hans inte hans riktiga namn utan det är väl hans eh, experimentsnamn eller om man, om man vill kalla det där. Ja. Vilken av dem har du som favorit då, om du inte får säga Cloud eftersom han är huvudperson? Eh... Alltså det är ju Barret och Tifa som brukar få loss bredvid han. Och det är för att jag tycker att jag har bra balans i det att Cloud är ju, han har ju liksom, han är lite allround även om han har mest är liksom attackkillen. Men Barret är ju 100 attack i min värld. Eh, inte så mycket magi kanske som det andra men han har även Fire 2 där och kombinerat med en all materia så han kan kasta Fire på samtliga fiender om, om det behövs. Eh, och sen har vi då Tifa som har blivit något av healen och den övriga magianvändaren. Som också har en del sammans kiva eh, och Ifrit har jag väl i alla fall. Och så har jag den här eh, mogg Samman. <laughs> den är fin. Ja, den var den första jag fick faktiskt. Eh, jag vet inte hur samman barnen är senare i spelet, men den är lite gullig i alla fall. Den är mer rolig och fin så här i början. Det är ingenting man, man direkt premierar mot slutet. Nej, men den har faktiskt hjälp på, på en boss. Jag, kom, jag undrar var? på Genova Genova Burst som jag, som jag använder den, Och eh, den På båten där menar du? Precis, precis Vi pratade om det i förra sagostunden Innan vi kom till Playa del Sol höll jag på att säga ja, Jag kommer inte ihåg vad stället heter Costa del Sol Costa del Sol eh, det är När vi kom till den här kontinenten vi befinner oss på i alla fall. På Costa del Sol finns det också en lägenhet som du kan köpa faktiskt Aha. Jag vet inte riktigt vad det ska göra För jag har köpt den alla gånger jag har varit där Men det har aldrig liksom gett något särskilt resultat Okej okay. Ja, det finns ju mer fåniga små detaljer Som jag skulle kunna gå igenom Som inte är några viktiga saker men som Du minns för länge, länge sedan Så var du i en Du fick se lite back-historia Om Cloud och Tifa När de var i Nibelheim som små mm. Där fanns det ett piano Myns mm -hmm. Om du spelar Final Fantasy-temat, du vet när som går i skador Ja, just det. Då kan du senare i spelet få lite Items Åh, <laughs> oh, herregud Det finns en massa fåniga saker um, I Nibelheim Så Ja, uh, i och för sig Jag tror att du kommer, kanske kommer besöka Nibelheim i nutiden också Så jag kanske ska vänta med att berätta det Ja, det, det vore ju synd om du spoilar för Alltså mm. Men du har varit i staden Kalm Det tror jag det var den första staden du gick in i Ja, det var Ja, det Det var där Cloud berättade om Ja, precis mm. I Kalm finns det en man Som söker tre föremål Ja, det har jag nästan Kommer jag nästan ihåg också Men jag kommer inte ihåg vad det var riktigt men... ja, Jag minns inte, men för mig att det är The Desert Rose Heter en av dem En heter Ocean Pearl Tror jag något sånt. Och sen så är det en tredje som jag inte alls kommer ihåg. Men om du hittar de här tre grejerna och lämnar dem till honom så får man en, en väldigt förtjusande sak kan jag säga. Mm -hmm. Det är ingenting som är särskilt lätt att göra utan det är verkligen en sån Nu har jag gjort allting annat så nu ska jag fan ta den här också. <laughs> ja, den här jävla äh, monstret då, som, som vaktade det här träskmarken Kommer man någonsin att få göra den monster på nätten eller? Vid ett tillfälle så återvänder du till den delen av kartan. Då är du så sjukt overpowered så då tar du den en smäll oftast. Oj, oj. Ja, där jag är nu då så att säga. Där har jag precis passerat tusen, eh, tusen i HP. Mm -hmm. För att det är fyrsiffrigt på HP. Och, alltså, det, det känns bra. Vad, vad tar du ett vanligt slag med Cloud ungefär? Det beror ju helt på fienderna och, och så. Men eh, 3 400 där någonstans. Okej. Okay. Vad jag tänkte minst också för något, jag tror att det var förra avsnittet så sprang du förbi en nedlagd reaktor som du inte gick in i. Mm. Det är här ett högt gräs som man möter turkarna. Mm, nej. Okej, okay, då kanske det är jag som hoppar för långt framåt. Men med att det... Däremot så var det en sak som jag inte tog upp i förra, förra sagastunden. När, när man kommer ut ur den här grottan efter att man turkarna Mm. När de berättar att de likt oss följer Zepparoth ja. Så kommer man till ett ställe där det, där det är en fågel Eller någonting liknande Någon gammal Något gammalt djur säger de, men Något gammalt väsen Har ett bo med, med ägg i Ah, tornet Ja, precis. Vad heter det då? Eh, någonting med kondor Har jag ja, för mig precis. Just det, väsenet heter kondor också Och de ja. där är jättecellesintar vad jag har förstått Ja, var du inne där och lekte runt lite? Jag var inne och betalade pengar och så var jag ute och samlade in mer pengar. Och så, och så hjälpte jag dem försvara mot en, en, en, en massa anstormande trupper. Då, ja, i den här äm, realtid eller om en strategi i ja Problemet, eller problemet, det som hände då, det var att jag tog alla fiender klockrent och så missade jag en flank. Och jag hade inte tillbaka med några trupper så jag fick slåss face to face med de fina. Men det, det gick jättebra. Men jag vet inte om jag hade klarat allting i strategidelen så att säga. Om det hade blivit någon annan outcome då. För nu händer ju egentligen ingenting. Då tycker jag att du mer än gärna kan återvända dit och prova. Okej. Okay. Eh, Kondor är ju som sagt en stor, stor fågel mm. som har ägg. Eh, Kondor är egentligen namnet på stället och inte så mycket fågens namn. Okej. Okay. Jag minns att jag för länge, länge sedan innan du ens började spela spelet nämnde en fågel, en väldigt känd fågel till dig. Ah, <laughs> nu vet du vad det är för typ av fågel. Ja, så att, eh, det kan vara värt att återvända hit. Men ta det när du har möjlighet i så fall. Spring inte tillbaka ut för det tappar för lång tid. Okej. Okay. I will do. Ja, eh... Det, det har hänt mycket ändå här Så det rör sig sakta sakta framåt Det går ju lite seger Men som, som vi pratade om du och jag privat Så det, det finns liksom Det behövs förklaras mer det här Ja spelet. precis Och så sen är det ju Inledande faser Där det är mycket historia Och du hinner lagomt ut Och leva lite Så är det ännu mer historia Och för mig Det som ska berätta sagan Jag kommer ju till vissa ställen Där jag känner att Shit det är alldeles för mycket Att berätta det här nu Men som nu då Den här veckan varit I ett rätt så kort avsnitt för jag att säga ändå Fast det var väldigt mycket text för att i och med att det var så mycket story och så, ja, bakgrundshistoria och sånt så gick det rätt fort att berätta det också. Så. Förhoppningsvis så kommer sagostunderna dra igång ännu mer när själva spelet drar igång ännu mer. Alltså vad jag vill minnas så är det också så att efter Gold Saucer partiet som du är inne i nu ja. så liksom inte direkt efter men om ett kort tag så presenteras liksom huvudtemat på något vis. Right. Dels att du får en helt annan bild av vad världen är för någonting, vad Mako är för någonting, vad Sephiroth har för ambitioner och så vidare. Så det är liksom mycket, mycket mer som kommer presenteras upp så småningom här. Ja, det enda jag vet nu är egentligen det är att Sephiroth, liksom, han är en bad guy. Mm. Men man har, <laughs> inte, man har inte så stor koll på vad han vill eller varför. Nej, precis. Han, jag har väl viss förståelse att han vill komma åt The Promised Land då. Eller han vill ta sig dit Någon sa det för i alla fall Men det är jag längtar efter när jag, när jag springer omkring på den här jäkla kartan Det är ju ett luftskepp alltså. Ge mig ett luftskepp nu, tack Ytterligare en sak som, som kommer komma Ja, det låter bra Det är just det jag skulle att att säga Det luftskeppet du får i det här spelet Tycker jag är det bästa luftskeppet i serien Oj, ja det låter bra mm. Men då kanske vi ska prata om vad vi ska spela till nästa vecka. Tycker det låter som en utmärkt idé. <laughs> jag kan tro för det. Ska jag eller ska det? Jag, har, jag har en liten intro, du får gärna ta lite fakta. Så jag tar lite så här, bakgrundshistoria. Varsågod. <laughs> en av mina absoluta bästa biobesök var när jag tio år gammal såg Jurassic Park på bio. Jag har alltid gillat dinosaurier, precis som du Samson, och eh, filmen, i filmen från 1993 så kommer de till livligt aldrig förut. Eh, något jag aldrig gjorde dock, och inte du heller, det var ju att spela spelet baserat på filmen i fråga. Så till nästa vecka så kommer det vara att spela Jurassic Park och vi spelar Super Nintendo-versionen. Eh, spelet är utvecklat av Ocean Software och släpptes i europeisk handel i december 1993. Ocean Software har gjort sig, gjort sig ett namn för att göra spel som ofta är baserade på licenser. Och Rambo, Waterworld, Batman, det är bara några spel i, i mängden licensspel de har en sitt bälte. Spelet har fått väldigt blandad kritik och vissa kallar, dem, kallar det för ett riktigt bra licensspel, medan andra tycker att det är mediokert som bäst. Jag vet inte, hur känner du in för det här, Samson? Jag är som sagt jag är nyfiken. Jag, det jag tycker ska bli spännande det är att den, den blandar ju två genres här. Ja. Dels så är det top-down Zelda-liknande, där man springer runt som Adam, Alan Grant då, i parken. Mm. Och skjuter dinosaurier. Och, ja, precis. ja, precis. Och sen så har vi faktiskt också en FPS-liknande variant när man går in i byggnaderna, där man faktiskt springer runt i en som alltså närmast kan liknas en Wolfenstein 3D-musik ungefär. Och där är jag inte så jäkla pepp på. Nja, inte jag heller Det, det som känns en... som att där kommer det stora problem Nu är det ett problem med den här spelen Men ja, LeFyris hintade om det i alla fall ja. Det som är positivt det är att De här partierna går att styra med Super Nintendo-musen Oj, Så det har du det är... en sån? Jag har möjlighet att koppla in vilken mus som helst I minstnäs Oj Så jag tänker åtminstone undersöka saker Ja, ja spännande Ja, jag, jag kommer att sitta där med min controller och känna mig dum, säkerligen. Ja, man lyckas ju spela Wolfenstein på Super Nintendo, så varför inte kunna spela Jurassic Park Spelet ska vara ganska så kort, vad jag har förstått. Um, enligt Wikipedia så säger de två till tre timmar ungefär. Oj, oj då blir det ännu mer semester då. Ja, eh, sen finns det förstås en massa collectibles och liknande som man kan roa sig med utöver det hela. Då kanske du roar med att samla collectibles, så roar jag med att ta mig längre i Final Fantasy 7. Kanske det. Jag ska också nämna att eh, världsrekordet just nu för eh, att spela om spelet ligger på en timme och 19 minuter. Och det är en man som heter Paul Inglehart som har det. Okay. Eh, ett annat problem som kan dyka upp är att det finns inget sätt att spara i spelet. Eh, däremot så har man hur har continues som helst. Okej, okay, så det är en sittning man ska ta av de andra eh, Ja, eller på Wii, eller hur man nu vill. Jag, det tänker... finns ju tyvärr inte på Virtual Console. Aha, det visste finns inte jag. Nej. Ja, det, det, det, skulle vi, det skulle jag ta upp också. Att det är ju ett spel som är lite svårt att få tag i. Det, det är kassetten som gäller egentligen. Det finns inga nya utgåvor. Och, och kassetten till Super Nintendo. Kolla med era kompisar eller ja, i, på vinden om det kan tänkas ligga där. För Det blir lite tajt. man kanske skulle nämna att det finns på en massa olika enheter Men det är aldrig samma spel Nej det är inte det Men ska vi ta det på en gång i så fall och för er som undrar, och det finns ju spel som heter Jurassic Park med är spel både till NES, Game Boy, Mega Drive, Game Gear, DOS, Commodore, Amiga, Genesis, Game Gear, Sega CD, etc. Ska dock tillägga att alla de här spelen är mer eller mindre olika spel. Så att vill mm. man haka på oss, då är det Super Nintendo-versionen som gäller och ingen annan. kom på faktiskt nu att jag har spelat Jurassic Park-spel när lite, men det var The Lost World till PlayStation. Det är ju några år senare. Svårt som satan minns det som. Och oftast svårt på ett dumt sätt. Alltså att, att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. För att det gick, det var, det gick med en T-Rex efter en stig. Och så skulle du vika av den här stigen. Och för att göra det så var du tvungen att hålla in en knapp vid ett visst parti. Skitdumt var det. Sen var ju också det utvecklat av Dreamworks. De är ju mer kända för sina filmer än för sina spel. Ja, men det var ett jävla skitspel. Jag hoppas att Jurassic Park till Super Nintendo inte är lika bajsigt. Ja, det får vi reda på nästa vecka. pam pa ba, ba, Nej. Nej. Vi bara smyger in och så runder vi av. Vi smyger in bit och så runder vi av. Ja, just det, det, är så då. Det, det är det, jag det. som gör det ändå. Ja. Kör, ja. Det, det <laughs> är det jag som avrundar det, det är det ju. Jag. Yeah. jag ska inte ska ta fram sen kommer... Uh, just det, efter Jurassic Park, vad spelar vi då? Ja, det har vi inte bestämt. Vi, vi är klart av, av inspelningen först, så kan vi dra av det sen. Okej. Okay. Men du, Andersdorff, börjar faktiskt lida mot sitt slut här ikväll. Ja, men precis. Lite halvskönt. Klockan är lite mycket nu faktiskt. Ja. Som vanligt så kan ni kommentera avsnittet, det gör ni enklast via vår sajt retroresan.se. Vill man hellre köra forumgrejen då finns vi antingen på Loading, på Gameplayer eller på We Are Gamers. Länkar finns från vår huvudsajt om ni inte riktigt hittar. Vi finns även på Facebook och där gör ni enklast att bara söka på Retroresan och ta upp den eller då återigen kolla via vår sajt. Vi har även en liten Twitter, där heter vi kort och gott Retroresan så vill ni skriva något till oss lägg glöm inte att lägga till snabbela Retroresan i er Twittermeddelande så kan vi se det och vi kommer oftast att svara också. Man kan maila om man känner för förvalt i gammaldags. adressen är retroresan snabbela och man kan förstås också prenumerera på oss, det gör man via RSS eller iTunes länkar finns återigen på vår sajt. Och är ni inne på iTunes så gör jag som grov snus och lämnar en recension. Ja, det är alltid coolt. Alla coola länarecensioner, det vet vi alla. Ja. Men du Anders, då får vi faktiskt tacka för det kväll. Ja, men tack Samson. Tack Anders. Mm. Ska, vi, ska, vi ska inte ens en Capcom att tacka oss själva då. Det gjorde vi ju sist. Ja, noterar du att de tackar sig själva igen i Megaman 10 eller? Tänkte jag inte på, men det är inte... Special thanks to all the people at Capcom. Jag fast inte är ju inte Capcom. Så det är okej. Det är inte som tackar ah, just Capcom Just det, just det. Capcom är bara utgivaren i den, i den frågan. Kanske gameplay ska tacka oss. Det är möjligt. Ja, gameplay tackar Anders och Samson. Tack så mycket själv. Varsågod. <laughs> Eller tack men jag också. Ah, gud vad. vad gud, ah, nu blev det fel i på mig. Hur som helst, i alla fall. Jag heter Samson. Och jag heter väl sist jag kollar Anders. Målet är ingenting resan är allt. Så. Ja...